o kulla bidatën dhalale, o kulla dhalale të në finnar. Ka folur profetir sallallahu aleyhi sallam, shofo edhe ti për fitnet, u ka folur atyre shumë, që të ruhën prej fitneve, sepse fitnet janë adot dhe cilat e shkaterojnë i manin jeriut, edhe në zjerin e dëpër para Allah të shveshur, pa asni pun të mirë, e zhysin e të në gjehenem, dhe në kohën e fundit ato fit dhe bën shka këtë anëzirë njëri u fërfare nga islami. Dhe profetis s.a.s. ka të rëguar në disa hadithe për të sinësit e fitneve, që njëri u të njohë ato kur të vinë edhe e të ruët për tyre. Edhe pse, profetis s.a.s. ka të rëguar fenë islamet edhe e ka sjaruar ata dhe dihet se kush e ndjek feminisavën të pa sa ai nuk vjen në fitnë. Mirpo, nga mëshira e madhe që kishte për umetin e tij, ajo asiorë edhe më shumë, që nëse njerzit do të rregon nga e vërteta, do ndodhi kështu, nëse do të rregon ke e vërtet, do ndodhi kështu, nëse do rregon ke e vërtet do ndodhi kështu, edhe do ndodh pastaj kështu, edhe kështu, edhe kështu. Kur du t'treguar që dalle nga e vërteta, çon njerëzin në fitnë dhe mënyra vetme që i ruon ata është të kthehen Korani dhe sunetet. Nga të regu hëdhej fja rëdhjallanu, në jether që të rëshmetohet për ti, nga ka të reguar se si njihet fitën e a. Si mund të di i vetën njëriju që aji ka rënë në fitën e apo jo. Ja. Kjo është një pëshorë shumë bukur, shumë e qarë, të shikoj shdë njëri për i neshtë të këveti e ti, që ta daloj i vetën e ti a ka rënë në fitën e apo jo. Ja. Sëpse, po vëzër fitën nuk ka ndonjë lajmëtar të veçantë që do t'i thotë njerëzve ju keni rënë në fitnë. Kurkundrëzi njeriu kur e bën një veprim e bën duke menduar se do të bën diçka të mirë. Edhe shumë rrallë mund ndodhë vetëm kur do e llojë më dhuar dhe kjo shumë pak që njeriu ta di që është fitnë dhe të shkojë të futet në të me dëshirën e tij. Përkundërzi në, ti. Për në shumicën dërrmuese të rasteve dhe në shumicën dërrmuese të njerëzve ata nuk bien në fitnë vetëm se duke me nduar sa ta po bëjnë një vej për të mirë. Kull hëllu në bjokum bilak sëri në amala, thuaj, ato të regojmë juve për ata që kanë punë më të humburë, a kushë të më të humburë të ka Allahu me punë që bëjnë? Elë dhina dhalla sajë hu finë hajatit dunia, ata të cilët kanë humburë në punë të tyrën dëja, o hum jëhsebuna, në hum jëhsinuna suna, edhe ata me ndonit se pove përnë një mirë ta e njerëzë më të humur dhe më të shkatruar, ata dhe cilët, dhe porin që fa veproni dhe kujtoni se fa vepor një pun të mira. Këta e në të humurit të këllohë, suha në të alë. Këtë përdejfe, nëse dëshiron që në njerë për ju shtadi, a ka rëmë në fitën e apo jo, atëherë le të shikoj. A e konsideron halal, atëherë që dikurë e konsideron të halam, apo jo, nëse po, atëherë i ka rëmë në fitën e Shikohet vetën të ndërë dhe shikohet shdëkën tjetër. A ka pas konsideruar di shka haram dikur dhe sot e përnë halal? Ose të kundrëtën? Nëse po, dije se a i karë në fitënë. A ka bërë alloh haram të lëgje? Po. A ka thënë kjo që ka thënë alloh dikur që kjo është haram? Po. Sot përse e bërë i halal? Filon mirë po, justifikimet. A tërdije se kjo karë në fitënë. Kjo është fjallat përdejfës. Edhe këllu i fjale normalisht shumë Do bishme për të gjithë me Për vedet tonë e që të ruën vedet tonë nga fitnet Edhe këshidoj ma dhe që janë rrët nesh Shikonim dhe zukur Fitnet ka në ardur që në kohë në Profetit Sallallahu A.S. Me që fa më më thuët në basë 1400 jetër Transmetonim sa më më zëjt Thot, doli njëherë Profetit Sallallahu A.S. Në një prej kodreve të medinës Edhe tha a e shikojnë ju, o të që shikojnë. I than jo, i dërgurë Allah. Tha un, po shikoj fitnën e të jato bije në dërmjetë shtëpive tuaja, si që bije shi ju. Valët, qëfar duhet thot njëri ju për kohën e sotme, kur që në kohën e profetës sallallahu alesellem, a i thot po bije në fitnës si që bije shi ju. E thash, në hytë bëne kalurë që fitet janë ato sprova, të cilat e fusin njëri në gjyrafë. Ka mundsi ta nxjerrin fare nga feja? Ka mundsi mos e nxjerrin nga feja? Një musliman këtu në vendin ton ka parë një ëndër, po a them tek kush, domethënë është çuditshme. Fot kanë parë ëndër sikur binin derra nga qielli, edhe kujt i bintë derri e nxjerrte nga feja fare. Ktu ë, në vendin ton po bëhet fjalë. Fot kanë parë sikur binin derra nga qielli, edhe kujt i bintë derri poshtë sipër e nxjerrte nga feja fare. Wallahu na ruit. Dhe profetis sallallahu alai sallam ka thënë që Andra është një e 26 e profetsis Thot unë për shikoj fitnë Që, që janë ndërmjet ndër shtëpive Tua i si që biesh ju Kjo është në kone profetis sallallahu alai sallam Kote sot më fitnë një e nështuor Një e nështuor për në shumë Nuk ka në njëri pa e prejkur Talas me do të nga unë sallame Thot U zhjua njëherë profetis sallallahu alai sallam Një nat i trembur Edhe tha subhanallah Qëfar pasurish kanë zbritur sot Edhe sa e sa fitne kanë zbritur sot Në mënë profetet ose në pa një andër Edhe në andër ju të reguaj që po zbresin shumë e shumë fitne të njerëzit Edhe u tremë për kësa i gjehe edhe tha Sot kanë zbritur shumë, shumë fitne për njerëzit Edhe pasaj thot Profetet sënë allahulli sëllet Thot kush do t'i disjëgjoj Grat që ndodhen në prodhomën gratë e ti. të tij. Kush do t'i zgjojë ato se mbase që kush do të zgjojë që të falë ato. Kush do t'i zgjojë gratë të falë ato, sepse mbase ndonjë person do të mund të jetë i veshur ndënja i zhveshur në heret. Dhe kjo tregon që falja, namazi, faze nafilet e një për shkaqeve që e ruajnë njeriu nga fitmet. Po kush do i zgjojë ato thot, thotë që të falen, sepse mbase një person mund të jetë i veshur ndënja i zhveshur në heret. Më të jetë shumë i veshur shumë një në dënja, i veshur trash, si pas modës e më radhë, por a i të kallovë subhanu wa ta'ala nuk ka asë një dhe robe, sepse punët e ti janë të asë gjësuar të kallovë subhanu wa ta'ala. Thënë basë e një përso mund të jetë i veshur në dënja, por a i e që shveshur të kallovë subhanu wa ta'ala dini gjukimit. Dhe e keqa e që e nuk e kuptoj një shveshur, ati duke dhe ka burë i mirë, po i thot Allah subhanahu wa taala nuk vlen 2 lek. Kjo ajo transmetohet nga Zejneb bint Ujahsh. Qoftë. Dolën her profeti sallallahu alaihi wasallam i trembur. I sheshtëu fytyra dhe tha la ilaha illa allah. Mir për arabët, po mir për arabët sepse ai ishte mes arabëve. Dhe sepse Islami atëherë ndodheshe mes arabëve. Të mirë për arabët për një sherri që po afrohet. Sot është hapur nga muri i xuxhma xuxhëve, kaq dhe bëri me dorë. Fot zeilam, ithash o i dërguar i Allahut, a do shkëtrohemi ne kur ndër ne janë njerëz të devotshëm? Po a do shkëtrohemi ne kur ne kemi njerëz devotshëm në slesh? Domethënë, si ka mundësi që mes njerëzve të devotshëm bie dënim për Allahu subhanahu wa taala? i the Prophet e sallallahu alejhi wasallam po thot kur të shtohet shumë pissliku. Dhe ky hadith tregon që me kalimin e viteve dhe shekuj, shekujve, shekujve pissliku do shtohet. Shikoj vallallë historinë dhe shikoj se si janë shtuar pisslikët. Shikoj se si i bëhet sot reklama të këqës. Shikoj se si janë ndrur peshorët. E keqja konzdrohet e mirë dhe e mirë e keqja në mënyrë globale, jo vetëm në një një vend, në një krahinë apo në një zonë apo në një shtet, në mënyrë globale i bëhet të njohëm keqë sikur është mirë dhe i bëhet të reklamë të mirë sikur ajo është keqë për, për të trembur njerëz të për të argur po ai. Wallahi sot ka arritur gjendën atë pikë që njeriu ngelet i hutuar nuk di nga ç'kojn. Edhe Hudhayi Faridhallahu kur e shpytur për fitnë, sikurse fitnën mund dhara, ka thënë fitnea më madh është fitne në cilën njeriu i jepet iju të zgjidhë në më të mirës se të keqës dhe nuk di kështu zgjidh. Nuk di këtë zjedë, ajë që nga truar, është që është, nuk di këtë zjedë njëri, është i hutuar, është i verbuar nga i gjunafe dhe zdi që të zjedë. Tho da të shkatromi kërë ndër neja njërës dhe mirë, po, thot, kur të shtohet pës liku. Kur të shtohet pës liku, pas të e vjenë dënimi Allahut, për të gjithë, pas e të do një njëmën si pas njëtëve, edhe është do kush në marë, Profetës shënë Allah, lësënëm, në porësit në i hadith, që të shpejtojmë për të bërë pun të mirë a për para se të vinë fitën të më dha. Ta shë më finën të ka në ardhur, e pritën të vinë a koma, finën të më të më dha. Fitënë të cilat, kur vjenë e reja e para që ishte e vjetër duke dhe vogël para sajë. Pase ku vjenë një tjetër më zë sajë, a e që ishte për para duke dhe akoma dhe me vogël, e këshu radh, më radhë, vinë m Dukoz madhuar në madhësi dhe duko shtuar në numër, vin fitë gjithmonë në të njëjtën formë. Edhe ato në vërtet, vetëm se spastrojnë safët dhe bëhen shkak që shumë njerëz të largohen nga vërteta dhe nga feja islame. Sot profeti sallallahu alaihi wasallam, shpejtoni në punët e mira, domosht shpejtoni dhe bëni punë të mira sa më shpejt. Dhe mos i shtyni ato Por para se të vinë disa fitne që janë si copa të, të natës, pis të zeza. Fot shpejtoni për të kryer punë mira, mosi mos i vononi punë mira, do deri, do përpara se të vinë disa fitne të cilat janë si copa të, të natës të zeza pis. Fot më to gëdhihet njeriu besimtar dhe ngryset çafier. Ktu I bëmpyt e shdo gush vetës ti, a ja mund për i tyre Nësë dëshion të atisha e për i tyre, po jo pëshoj vetën tënde të Kurane dhe të sunetit Mose pëshoj të ajnë logjit e njerëzve, a hasta logjikat e njerëzve Por pëshoj të Kurane dhe sunetit dhe të regohi sinqenve vetën tënde se vëllaj Po që e se ti nuk të regohi sinqenve vetën tënde, vetëm se vetën tënde të mashtrojë Vetëm se vetës tënde ke për një bërdëndë Ojes okay, e ti nuk e përdor për si shohën siç duhur, siç duhet, atëherë ta dish se ti vetëntate do marrësh në qafë dhe vetëm vetë stëndi vështëm. Fot 10 personi besimtar gjë të çafirë. Nuk është kusht që ai ta di vetën që është çafir. Për kuundrazi, ai është vetëm besimtar. Ai është vetëm besimtar, mbasi duhet vetë të bëjë mirë, mbasi duhet vetë të devoçohet në rrugë. Por kë nuk do të thotë që ai është devoçim, as i mirë tek Allahu subhanahu wa taala. Se vetëm Allahu i madhëruar gjërat do të peshohen siçi peshojn krijesat. Teq Allahu subhanahu wa taala gjët peshon vetëm për shohën e vërtetës. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam gdhijet njëu besimtar dhe ngryset kafir. Edhe pse ti duket vetë jam besimtar në të vërtetë. Edhe ngryset besimtar do të <g> ngrye, <fishingauty> edhe gdhijet besimtar ngryset kafir dhe ngryset besimtar gdhijet kafir. Domethënë, bën me një kohë shumë të shkurtër, gjysmë dite, për një gjysmë dite, për një çorë dikta indrofen. Endrofen. Nukush kuptimin ndron feje, i thot vetësvet krister apo xifut apo bektashia, por pa fe në radh. Por ai bën një lloj gjë të tillë, e cila është në të vërtetë ndrin feje ose dalin e feera, do të thaj i atij duket vetë sikur është burrë i mirë, akoma vazhdon të jetë besimtar. Po te shet fenetin i thot për pak dy vjet. E shet fenetin për pak dy vjet, për hir të pasurisë, për hir të rrigës, për hir të postit, për të bërë çefin Armi gjëtë islamet, e më radhë, aje shetë fene vetë, shetë një pjesë të festi, edhe pasta i duke vetë, përse i se është burimia. E kjo është fit nërë edhe kjo person që u të meftun. Nga abdullab në omër të regoat, thot, ishë i mullu njërë të profetit sënë Allahun i sëllëm. Në kjo hadith, të regon detajnë e hadith që përmën në tani. Kur dhe dhe dhe koha që njërë dhe shesë tijet, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Qoftë ismiu luni me profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai përmendi fitnën. Dhe foli shumë për to. Domthonë përmendi shumë fitnë. Derisa thot përmendi fitnën e talhlas. I tha një person, o dërguar i Allahut, ç'është fitnë e talhlas? Tha, në këtë do ndodhi, do të fitnë do të ndodhi, domthonë do të mbathë njerëz të vrapit, edhe do të ndodhi plaçkitit, do marrë njerëz të pasuric. Sesi desh këto fitnë të di Allahu subhanahu wa taala. Përpara se të kët shumë fitnë të tjera. Edhe është qërë të fitën e tullë ahlas, në shkënë djetarët, që ka shfigurë të hadith, sepse kjo fitën e shkërë përndashme nga njerëzje, nuk do të ndahajt për i tërëra, nuk do të ndahajt kjo fitën e tullë ahlas. Ky shkërë të fitën e tullë ahlas, kështë këptimi një në rabi këles ahlas. Thotë pastaj të vijë fitën e mirësis, fitën e mirësis e cila do të rri njerëzë të më thënë mirë, do të duket mirë, e ë Tot do të vi epidemirisë, tot tymi i saj ndodhet pas shkëmbeve mia, prej një personi që pretendon se është prej meje, por ai nuk është prej meje. Tot miqtë e mi janë ata që janë të devotshëm. Edhe pse i perficit profilizon, por devotshumi nuk ka lidhje me dërgorin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pastaj masi ndodh kjo, njerëzit do bien dakord për të vendosur para një person, i cili do qëndroj shumë pak më syre. Do qëndroj shumë pak më syre. Më pas do vi një fitnë Ezez, sterë Dhe dhe një fit në Ezez, sterë A cila nuk le njëri për ti umeti Pa e goditu një shuplak Dhe nuk do le njëri për ti umeti Pa e goditu një shuplak Dhe jere sa kur të thuhet Ajo është duk Atëherë ajo dërshhtohet shumë Në këtë moment Këdhijet, besimta, këdhijet njëri u besimtar Edhe ngruset qafir Edhe dhe thot në këtë moment Njërëzit do ndaha në dy grupe një grup në cilin ka iman edhe nuk kanë ata hipokrizi dhe një grup në cilin ka hipokrizi dhe nuk kanë ata iman kur të vi kjo kohë profeti sallallahu alajhi wasallam pritenin dexhalin ditën të në këtë ditë ose të nesërmen domethën shumë afër dit ditë më ditë po i nin dexhalin se do vi shumë shpejt transmetonin muahmade budhude të tjerë o vëllezër ky është një hadith mjaft stor dhe mënyra se ciluhet besimtarë për këtyre fitnave Çë tregojnë të, të hadithë madhështor janë të qartë nga Kur'ani nga Suneti. Ka po paslitaret Allahut që të çfutosh. Nuk gjen asnjë gjë keqe po ka paslitaret Allahu subhanahu wa taala. Problemi që ndodh është që gjithë njerëzit nga jeta të cilën jetojnë mështrohen, mështrohen nga realiteti që jetojnë, mështrohen nga zbukurimet e kësaj jete, mështrohen nga problematika dhe nga dyshimet që u hidhen dhe nga hepsi të dunjas, për këtë arsye ata bien brenda në fitnë, sepse fitnë siç e kemi përmendur në hutën e kaluar është si puna e hermi që hidë të këmjalti. Ajo është e e mëllë kërë ha, por, po që se ha vëtë e së përësaj. Përën në këtë rast, a i që vdësë është imani jëtë. Thot, dhe jëri sa thot të vijë një fit në ezez të e. Nuk le asë një person për e këti momentit pa e goditëm i shuplak. Dersa kur të mendoj, njëri zi që kërë u shduk, maroj me kaj që të më thënë, ajo dës në këtë do ndodhi një shoq shumë i madhur besimtar. Ai sa njeriu e shet fenë vetëm edhe pak. Sheh edhe e shet fenë edhe për diçka të vogël. I thot ai doon bëj këtë po qesën dëshirojnë që ne të lëmti besimtar. Po vetpollut, unë do ta bëj të llojë të mlendjeën besimtar, por çan besimtarin. Besimtar nga të lloj besimtarë që knaqin shejtanin. Atëherë, ky lloj besimit nuk ka vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Fot gdhije robi besimtar dhe ngryset qafir. Kjo është fjalë profetit sallallahu alaihi wasallam. Po në këtë në këtë kohë do ndan njerëz në dy grupe. Dhe kjo është natyrë e sprovës. Sprova gjithmonë nda i ndan njerëzit, i ndan njerëz në dy grupe. Një grup që bie brenda në gropën e sprovës, edhe ky grup është grupi i cili merr gjënov, mbas se sprovhën një grup i cili duron ut sprovë dhe kalon ata me sukses. Ata që do të kalojnë, do ta kalojnë me sukses ata mbesëtar të vërtetë ata të cilën nuk do të sukces, ta kalojnë në sukses, ata janë munafiqët. Nuk kanë ndonjë cilësi të re, cilësia e munafiqve janë ato që kemi përmendur dhe kemi folur për to më parë. Shikojnë atën Kur'an dhe Sunet, zbatojnë atë moralitetin. Shikojnë realitet që ta merrni vesh a kanë një rënë u bën atyra apo jo, që të kuptoni pas sa janë ju prej atyre njerëz apo jo. Edhe çdoherë për ne s'ka nevojë ta masim vetëm dita peshoi, sepse sot është dita kur ne i llogarisim vetë tona. A dhe kemë mundësi të reguluar më të kurse në jesër nuk ka mundësi më për regulim. Në jesër do, do, do logaritet për pa Allah, u shtë kush për e nesh, edhe nuk ka më mundësi për të këthyre dhe për të reguluar më. Të do nda njërës në dy grupe, një grup në cinin ka iman dhe nuk ka në ta hipokrizi. Dhe një grup në cinin ka hipokrizi dhe nuk ka në dërta iman. Në më thënë, me këta njërës të tilë, në këta njërës të tilë dhe vindë Tëpse gjëndje të të jetë atil, të tijlë, dhe jeni gjëndje e imani të jetë shumë të dopët. Të rëgohet nga Zubejib në Adi, thotë, shkuam të ke nesë rëndë dhe Lohanhu, edhe uan kuam të ka jithët për gjëndjen e rëndë që ne povuani për shaktët të haqgjajit. Haqgjaj e Benjusëf e Thakafi, ishë një prejmizorëve në mëdhenjë që ka jetuar në shekullin e dytë, në me shekullin e parë dhe dytë, Hidjritë. Edhe i thot e njështë i bërë një durim thot, sepse gjithë do kohë që vjenë më mbrapa është me keqë i sa e këtë që ka qëmë për para. Në më dhe në shekulli 2 me i kejë si i pari, shekulli 3 me keqë, shekulli 4 me keqë, shekulli 5 me keqë, shekulli 6 me keqë, shekulli 7 me keqë, me ndo për këtë desat vishëm kohën tonë, Allah në rujt në fitët. O duroni, thot se çdo kohë që vjen është më e keqe se ajo që ka qenë përpara saj, derisa të takoni Zotin tuaj. Këtë gjë e kam dëgjuar nga profeti juaj sallallahu alaihi wasallam ka hadith e transmetuar nga Buhariu. E transmeton nga Yunus ibn Maysara, e ka transmetuar gjithashtu edhe më shabi se ka thënë, çkemi ne, thot, sa herë që, që ne vjen një kohë qajim pse erdi, edhe sa herë që ikte qajim pse iku. Kuptimi i kësaj fjale është qani, se ata qajnë se levet ku vjen një kohë sepse u dukshë e keqe. Edhe ku largohesh ajë kohë, shikoni kohë më të keqe dhe qanin pse iku kjo kohë që ishte e keqe, sepse erri një kohë akoma më e keqe. Ne vallahi vllai, kjo është kohë. Shikojnë gjithë botën se si janë shpordar fitnë. Se si pahabet e keqja. Se si muslimanët janë mësuar me këtë të keqën, nuk u vonë punë shtypin fare. Dhe kjo është problemi i madh i njerëzit, sepse njeriu kur e ka zemrën e zgjuar, zemra ti është ka jetë dhe ajo e kupton. Të vërtetën me kota asa një dhëm kur kur bën një gjinof. Ndërsa kur njeriu është i vdekur, merr një dele të ngordhur dhe prite. Ndjen gjë dele ngordhur? Kështu edhe njeriu kur zemra tij është e vdekur dhe nuk mjevimand, është zhytur në detën e fitnëve. Ai nuk ndikohet fare me gjinof, nuk i bën për shtypje, dil për jashta, po qëse nuk të bëjnë për shtypje fitnën që janë për jashta, di se nuk e mreqom Allahun. Po qëse jeta në këto vende duket normale, të duket normale për një për një besimtar, atëherë dij se nuk ke rregull me Allah subhanuhu te ala. Sidomos, duke parë që fitën shtohen aq më shumë, nëse ti e shikon jetën e jetën që ka normale, në gjithë fitën e gjunafa të mëdhaja dhe duket se nuk ka asur problemi, më shumë rregull, atëherë dij se nuk ke rregull me Allah subhanuhu te ala. Sepse gjunafat janë shtuar edhe më shumë, edhe besimtar, edhe të e detyruar besimtarët është ti ndjenjë ato me zemrën e tij, të distancohet për tyer me veprat e tij. Kërë një nuk i ndjenë në toë dhe më dhëne e shifë dhe kurë dhe nuk ka jetë. Nusë Allah në madhëruat në ruaj në fitëme. Mëhamdënëllë, wasë salatu wasë salamu, në resulillillahu, ala anihi, wasë ahmi, shmejnë. Kusë është burimin fitëme mehe? Cush është burimi i fitnesit? Fitnet lazer origjina e tyre kanë nga dy gjëra. Nga dyshimet dhe nga epshët. Çe këtu burojn fitnets. Nga dyshimet edhe nga epshët vijn fitnets. Fitna e dyshimeve në fe thellin disa njerëz të as dyshime dhe e bën njeriu që të largohet nga e vërteta. Kjo është fitne. Edhe epshët, shikoni sa janë shtuar sot edhe sa të mashtruar dhe të verë bërë njërë zi pas tyre par të kuptuar që fitnet janë shtuar shumë edhe burimi të dyre të dyre, të dyre vjen nga musbesimtarët prej të tyrë është burimi edhe pse ata kanë futur munafik kanë futur njërë zi fityrësha ose shumë muslimani janë dërzuar sprovëve tyre dhe janë bërë dashi pa dashi e armën armë duar të musbesimtarëve edhe i përdojnë ata në safet të muslimave si duan ata Por origjina e vërtetë ka ardhur prej tyre. Transmeton e Busaidul Khudri nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: "Nëndiqni rrugën në atyre që kanë qenë për para i ush, për lëm, për pllëm dhe për krah, për para krah. Derisa kur të hynë në vrimën e Harithut, do hyjni edhe ju mos tyre." I tha moj Durgur Allahut, kush janë këta shifuzë krishterët? I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Gushtit e për këtyre. Domodin kush janë këta njerëz të cilët ju do të ndiqni për këtyre?" Kta janë. Domodin muslimanët Do t'i imitojnë që fu dhe kështerë, do marrin zakonët të tyrë dhe i fusin islam Do marrin ligjit të tyrë dhe i fusin islam Do marrin te gjithë moralin të tyrë dhe i fusin islam Pislikjit të tyrë dhe i fusin islam Dhe i fusin shqeqërin islam Dersa kur fynë dë hyshë një shqeqërin islam Nuk dëllo do, do të Kta njërës zyrë ti shikon A janë musliman abo qar janë Nuk i dëllo fare Nuk dëllo, nuk ka në të mui shqeq të luse përshka kësa ata kanë rënë fitë në fitën e po po i vetën pashën. Tregon hodejfe, rëdhjë Allah në thotë, ndëndishë një hap pas hapi dhe gjurën pas gjurën me ata që kanë qenë për para jushtë. Nuk e nga të rroni hapat e tyër, nuk e nga të rroni, nuk nuk gëboni nuk në tyër, hap pas hapi, imi. Thotë, dhe kam përtu, thotë, Kam përtu zgidhur halka të istamë, istamë e më halka, njën të lidra me një atyre në fort. Kam përtu zgidhur halka të istamë një një një, një një një, me këta njërës të cilët. Quaj krenëri të ndjekës shafirat, të ndjekës zakonet e tyre, të ndjekës parimet e tyre, mburën kura ta bëjësish bëjën shafirat, u duke që krenëri e vërdit është arrije dhëtën për tyre, një koqë Allah i madhuruar ka të rëg çka një kënauri e, e vërtetë zakoma të, të, të Allahut dhe, i dhe të dhëgur të besimtarëve, të cilët i dedikojnë kënaurin Allahu subhanahu wa taala. Qoftë do largohen dhe do ndahen hallukat e Islamit një nga një, një me këta lloj njerëzve, të cilët i kanë rënë në fitënën e popull të mbarshëm. Edhe para gjë që do largohet është frika ndaj Allahut në namaz dhe përqendrimi në namaz, derisa thotë nuk shikojnë Në gjithë në i xhamit të tër, një person të vetëm nuk shikojnë që është i përqendruar në namaz. Të gjithë dhe kanë fluturuar mendin, Allahu e naqit. Edhe derisa do vinë një kohë të hudheve, shikojnë se çfarë thotë. Do vinë një kohë që disa njerëz do thonë, nuk ka sot më hipokrizitë tek Ummeti Muhamedit. Wallahi. Shikojë sot dhe dëgjojmë se çfarë thonë njerëzit. Ku ka sot hipokrit? U dogo të çuditshme ku u thua që sot ka hipokrit. Kur tregon cilësi të, të, të hipokritëve ose kur të të sonë në i, son, i personë i cili ka dalë haptë të zi që është hipokrit vë duke të shudit për të në gjeje mësë të duvje dhe keq ndërkoj që kjo është e që të gërë fëlejthe që kur të shtohet pislikua a i shumë se njëzit bërën si që fu dhe kështeret atëherë do thonë nuk kasot hipokrizima s'ka pëse e më bërë gjithë soj kush ka shpëtuar për hipokrizismë në të vërtet dot derisa të vijë një kohë që do të thon njerëzit iku hipokrizie nga umeti Muhamedit. Edhe të fidhëfia po punën e namazëve ku shkojnë namazet, që po tisim rregull me Allahu subhanuhu teala, mos i kish hipokrizit, dishim rregull me namazët. Por derisa ata nuk kanë rregull me namazët, nuk i falin ato me xhamat, nuk i falin kornë dyre atëra ata kanze si hipokritësh. Pastaj thot kan humbur ata që ishin përpara nesh sepse ata nuk faleshin siç falesh profeti i tyre. Kta janë ata që proginë shtruin kaderin. Edhe kta janë shkaku i ardhjes së Dejxalit. Dhe Allah i madhëruar uajep atyre me merit, ta meritojnë dhe që çt janë ata domthonjë ndjekësit e Dejxalit. Kjo është jala hudhefës. Edhe kjo është koha në cilën ne jetojmë. Allahu e di më mirë se çfarë do vini më brapa. Por koha e Dejxalit duhet shumë afër. Dhe fitën janë shtuar shumë edhe para përgatitjeve për ardhin e tij. Kan arritur kuin mend. Ka ngelur vetëm se dali e tu thot njerëz që është Zoti, Allahu ëndruhet, edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që fitnën e dzejallit është fitnë më e madhe. Që ka ekzistuar dhe do të ekzistojë ndonjëherë. Edhe se Zoti jo nuk shikohet në ndjenja, ne do ta shikojmë Allahun subhanahu wa taala vetëm në ahiret. Edhe për këtë arsye ta dijmë të gjithë që dzejalli nuk kur Zot, por vetëm një mashtrues. Thon pastim al ajrri Ju si ka përmendën to hadirën në librin ti që ka folur për Fitnet dhe ka thënë shikoj gjendën e muslimanëve, vallahi thot, shteti i mamam xhurri para afro më shumë se 1000 vjetësh. Thot shikoj gjendën e muslimanëve. Shikoj gjendën tek adhurimet e tyre, shikoj tashit blerja. Shikoj gjendën e tyre don tek martesa, tek divorsi, edhe tregonë tek veshjet, tek ushqimet, shikoj se si ata thot janë përngjësuar me çifudhën e krishterat. Kur ai fetë përkon në ti, çfarë do themi ne sot? Ne duhet të themi sot ne, ne duhet të themi sot sipas Terezis ton që ne jemi më të devshëm se sahabët. Kjo i vije. Sepse sot njerëzit jo vetëm që nuk u duket se kanë rënë në fitnë, por u duket që ata kanë rënë gradë më të lartë pra në qetësohet fara para azhë i duket çdo gjë dysh, dënyaja dysh. I duket duan që jemi shumë rregull me imanin, edhe tashin nga vetëm bëjmë gallata të ditën të, të natën dhe jemi në rregull. Shiko shiko ato pislliqjet e televizorit atje. Qies në yermotepëslitë dhe kur edhe po që se ka kufrëndo, edhe pastaj i jëm rregull. Falat namazin tër ditën më më menën te dynjaja dhe namaz filloi llogrecë dyqan e ke. Edhe pastaj kur merr namazin, tu i nemi ne domo shu. Nuk e vini më pas se tre i din gjithas. Prisni pastaj se do të vi për Allahut, derisa kur të vi te Dxjali, kur profeti sallallahu selam do shkoi personi te Dxjali. I duket vetë besimtar. Ksu i duket vetë, vallallai mos e mashtroj asheri për vesh vetë ti. Mose ma shtreve të ti t'i duke si ur burin mirë Për të shkët e të gjali Edhe t'i duke t'i dhe, dhe si besimtarë Dhe t'a besoj të gjalin dhe bëj Besimtarën, të gjalin dhe qafirën Allahum Allahun e ruyt Allahun e ruyt në shdo fitëne Fitët e nështuar dhe të shtohen dhe më shumë Edhe i lumë të rështaj i cili kapët Pasitare të Allahut Nërgohet në gjuna për dhe ruën vetën e ti Për paset t'vi një kohë Që kur t'vi në fit Si dalgët e furtunave, si dalgët e dedit që vinë nga furtunave, atëherë nuk është pëton të të njëri ju më vëktëm se punët i e mirë. Nusë Allah në madhuruar të në rrë nështë të fitëne, nusë Allah në madhuruar që nëse të dëshiron për njërzit fitëne, të në marë i shpirtin ne për pasë të vinë të fitëne. Nusë Allah në madhuruar të, të në t t i ruaj zemërë tonë nga fitëne, nusë Allah subhanu të alti zbarë dhe zemërë tonë dhe mos Tuparan na fitne. Allahu shbehi minyat rizik amitra.